Hogy barátomnak felvetettem, hogy miközben a hétvégén egy életét meghatározó esemény lesz, hogy nem -e beszélgetünk-e ma reggel a Sargentini jelentésről az, ami tegnap zajlott. Strasbourgban, Brüsszelben, Párizsban, az Európa Parlamentben valahol. Azt mondta, hogy ő abban nem lehet semmilyen fantáziát Én kicsit csodálkoztam, de egyrészt ez a saját döntése másrészt, a én a hozzáértését sohasem kérdőjeleztem meg Nem tagadom én egy ilyen Szóval tudnak rám emberek hatással lenni átfutott rajta, hogy én se nézem meg de aztán mégis úgy döntöttem, hogy ott maradok a televízió előtt. Teraph három csatorna, a Magyarországon a Szerzsentini jelentés vitáját, az M1-es, az Echo Televízió, valamint a Hírtv. A sajtótájékoztató idején egyértelművé vált, mintha az ember három csatornát párhuzamosan nem néz, vagy legalábbis ennyire űrült, nem vagyok, hogy más-más tábbal dolgoztat, tehát ami például a nemzetközi sajtótájékoztatót, az M1-es csatorna időnként képtelen volt tolmácsolni, addig például a hír ez többé-kevésbé gond nélkül ment. Nagyjából három órakor kezdődött, és valamikor fél hét felé végződött. Hozzátartozott még a hírtelevízióban, de ez a többi televízióban is így volt, az iszonyatos eszmei botladozás, amely egy műsorvezető és egy vagy két szakértő között zajlott, amely... Nem tudom, kiben milyen nyomot hagyott a Száj jelentés vitája, azok, akik vállalkoztak stúdió vendégnek lenni. Nem tudom, az M1-en voltak, -e, de a hírtelevízióban, Televízióban, TV-ben emlékezetem szerint voltak, a hírtv ben biztos. Tehát azok egyszerűbb, hogyha soha többet ilyet nem vállalnak. Valami olyan minősíthetetlen teljesítményt nyújtottak, amire nem talál az ember magyarázatot. De nem különösebben érdemes ilyen sok szót vesztegetni ezekre az emberekre rájuk, mert a Sargentini jelentésnek a vitája ez nem egy színház volt. De rá mégis úgy hatott, mint egy színház, vagy mint egy mozi, amiben két dolog játszott szerepet. Egyrészt érdekelt. De szemben a kritikus mondatával, mely szerint ez unalmas lesz, engem végig ott tartott, hozzáteszem, hogy nagyjából a kétharmadát láttam a tévé előtt, egyharmadában háttértelevízióztam, és különböző egyéb dolgokat végeztem, de olyankor is rendszeresen visszamentem a TBRD, például annak függvényében, hogy valaki hogyan beszélt, akkor visszamentem és megnéztem, hogy ki az illető. A nemzetközi sajtótájékoztatót azt végignéztem. Az ömét végignéztem. Amikor azt mondom, hogy úgy néztem kicsit, mint egy mozi előadást, vagy mint egy színházat, akkor abban valószínűleg van egy elidegenítő mozzanat. Nem tudtam ugyanis magamat túltenni azon, és ez nem először fordul elő, hogy ott hüvősebben, vagy emeltebb hangon, szépen szólva, vagy kritikusan, irodalmi nyelven, vagy majdnem alpárjan, a hazámról beszélnek. Kicsit úgy éreztem magam, de Ugye az ember megpróbál valamit érthetővé tenni, és ezért olyan dolgokat mond, hogy kerek, meg meleg volt. Tehát olyan mondatokat mond, hogy a másik valamiféle képzettel, valami három d vel rendelkezzen valamiről, amit egyébként lehetséges, hogy egyáltalán nem látott, sőt, lehetséges, egy egyáltalán nem is érdekelte, és akkor viszont, ha érdekelte, vagy látta, és akkor is nekem olyan módon kell megnyilvánulnom, hogy abból kiderüljön, hogy az én hozzáállásom mi volt, én milyen tapasztalatokat szereztem, én milyen következtetéseket vontam le az egészből, ha egyébként bármit is levontam, és ahhoz valamit át kell tudni adni. És tökéletesen megértem azokat a filmrendezőket, akik gyűlölik azokat a kritikusokat, akik valójában sem más nem csinálnak, mint hogy elmondják a film történetét, azt jó napot. is a film az a látványával nyűgöz le, belejétve a zenéjét és a történetét, de mégis a képi része, akkor is a tök sötét van, akkor meg a sötétségével. Tehát itt most az elkövetkezendő percekben én nem fogom elmondani, mi történt az ötödik, a 8 és a 10. percben. Olyan volt... És ebben benne volt Orbán Viktor és csapatának, akik ott voltak, az Indexen van egy zseniális videó, azt legnézhetik. Ugye Orbán Viktor kétszer szólt hozzá, egyszer nem is hét, hanem öt percben, amit Szájer József mondott, nem tudom, én nem mértem le, hogy csak teljesen ki volt A hogy a miniszterelnöknek, hogy tudtak öt percet adni. Különösségként tette hogy mindenhol volt valami időlimit, de beszélgető partner hiányában nem tudom megmondani, hogy ezek az időlimitek hogy alakultak. Orbán Viktor, minden esetre ez az öt perc vonatkozott másodszorra pedig két percet kapott. Az a két perc, emlékezetem szerint nem is volt előre megbeszélve, az egy ilyen reagálás mind arra, ami ott elhangzott, és Orbán Viktor-t emlékezetem szerint három magyar politikus kísért el, vagy legalábbis három magyar politikust mutattak a televízióban, közvetlenül mögötte Gulyás Gergely ült, Gulyás Gergely mögött Szijjártó Péter, és Orbán Viktor mögött pedig Rogán Antal. És ha megnézik a videót, amely, tehát nem mondom, hogy zseniális, de nem egy rossz húzás. Tehát az indexben olyan emberek vannak, akik, és ez azért is, azért is egy, egy jó húzás, mert nincs mellé, egy ideig van zene, aztán semmi sincs, szöveg sincs, tehát Orbán Viktor szövege sincs benne, nincsenek gunyos feliratok, és mutatják ennek a három embernek az arcát, amint hallgatják a miniszterelnököt. A miniszterelnököt nem is lehet látni, azt hiszem, csak három embert lehet látni őket, három, Gulyás Gergely, Szigjártó Pétert és Rogán Antalt. És én, aki megnéztem, én, aki ott ültem a tévé előtt, én sem emlékeztem, pontosan pedig nagyon néztem, hogy ezek az emberek milyen arcot vágnak. Emlékeznek, ugye, hányszor meséltem el önöknek a kisvárosi Rakendról, ahol Ralph Heinz ugye ott hagyja a lánya, pedig ő azt gondolja, hogy őt soha nem fogják tudni elhagyni, ő egy nagyhatalmú ember. És ez ugye az is hozzá tartozik, hogy amikor az HBO jó voltál, még egyszer megnézhettem a kisvárosi rekenzóat, akkor kiderült, hogy nem is ember úgy emlékszem rá, mint ahogy az benne van. Egy dolgot tisztáznunk kell, miközben bármikor belefolyhatnak az én szóözönömbe, az nem ártana, hogyha ezzel lenne kapcsolatos, ha nem, akkor az leginkább a forgalommal legyen, mert azt bármikor befogadom, de természetesen mással kapcsolatban is telefonálnak, csak nehezen fogom aztán megtalálni a fonalat 0614890999 és 06 Ilyenkor általában az ember elfelejtő, hogy mit akart mondani, 0630-677-1161 és 06148-9-0999. ma egész nap nem tervezek más, mint erről beszélgetni, hogy akár látták, akár nem. Önök ott ülnek a kocsiukban, és otthon van önök között olyan, aki látta, és van olyan, aki nem ezzel együtt annyira foglalkoztatta ez az elmúlt időben a sajtót, és talán megfelelően tudom ahhoz megjeleníteni, hogy nem azt mondom, hogy elvárhassam, de hogy örömmel vegyem, hogyha telefonálnak. Amit elkezdtem, és nem fejeztem be, az az, hogy tényleg megnéztem a Magyarország-Görögország mérkőzést, és teljesen egyértelmű volt, hogy Magyarország nagy Közben időnként átmentem a spanyol horvátra, ahol nehéz volt elhinni, hogy óra nyernek a spanyolok, de hát Istenem. Tehát a magyar görögöt nézve, kifejezetten megörültem annak, amikor kiderült, hogy a stadion körül vannak emberek, akik beordítanak, mert ugye ez egy ugye mérkőzés volt, ahol a közönség volt tiltva a korábbi nem megfelelő viselkedés miatt. Kicsit ilyen sargentini jelentés, csak másféleképpen. És annak következményei. Ehm, és örültem a magyar győzelemnek. Kifejezetten drukkoltam a magyaroknak. Egy olyan játékot mutattak, ami alapján drukkolni se volt nehéz hazám csapatának. Habár sokan látják bennem a Fidesz kollaboránst, ami ugye alapvetően aból áll, hogy vannak fideszes kapcsolataim, nem vagyok egy Fidesz hívő. MSZP hívőse vagyok, ha lehet választani, akkor, akkor valami másfajta kormányzást képzelnék, de a dolognak az a lényege, hogy amikor néztem a Sargentini jelentést, nem trukkoltam senkinek. Próbáltam valami hűvös nyugalmat magamra erőltetni, és nem akartam azt, hogy elég tételt tudjak venni a hazám kormányán, abból adódóan, hogy sokan támadják. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Egyrészt örülök, hogy újra hallom, de ez csak ilyen bevezetőnek, de, de őszintén. Én, eh, én is, és a kollégáim is néztük, mert hát föl sem merült, hogy a Magyar Egy adja, úgyhogy mi a például a HVG.hu-nak a De a online. Magyar Egy adta? Igen, csak ezben a fő sem merült, eh, úgyhogy a, a HVG.hu-nak az online közvetítésén néztük, ahol volt szintén tolmás, tehát időnként ugye ne, nehézkes volt a a dolog már megszakadt, de alapvetően én, mi azért háromtól ötig körülbelül együtt néztük hárman fülhallgatóval, tehát mindenki külön hallgatta, amit, vagy hallotta, amit hallott. Három észrevételem lenne ehhez. Ami engem folyamatosan, engem is zavar, és ugye ott is meglátszott, hogy a magyar kormány, illetve az ő támogató Uh, hozzászólók, azok a magyar, Magyarország, a magyar nép, a magyar emberek támad, megtámadtatásáról beszélt a jelentés kapcsán, míg a, a jelentés támogatók minden alkalommal elmondták, hogy szó nincs arról, hogy itt bárki bántani akarná a magyar embereket, a magyar népet, a magyar országot, arról van szó, hogy a kormánynak a működésével bizonyos területeken elégedetlenek az Európai Uniós normák figyelembe vételével. Ez egyik. És ez állandóan visszajött. A, a magyar hozzászólók a magyar nemzet megtámadtatásáról beszéltek, a Szájer is, ugye Orbán Viktor is. Jó, de egy mit... dologról érdemes itt beszélni az pedig az, hogy ami miatt oda lettünk mit citálva, annak az volt a lényege, most én úgy fogalmazok, ahogy fogalmazok, hogy Magyarország beteg. Igen. És ez egy nagyon fontos dolog, mert nem arról volt szó, hogy itt nem stimmel, ott nem stimmel, hanem arról volt szó, hogy Magyarország menne nem stimmel, ami nem azt jelenti, hogy semmi se stimmel benne, de olyan jelentős dolgok nem stimmelnek benne, hogyha a között kell választani, hogy stimmel vagy nem stimmel, akkor egyértelmű, hogy akik odacitálták Magyarországot, azok azt mondták, nem stimmel. Én egy kicsit másképp fogalmaznák, eh, Még? ami lehet, hogy... Na mindegy, majd aztán, ha azt mondja, hogy durva, akkor tudomásul veszem, hogy nem Magyarország beteg, hanem valakik mérgezik a kutyát. Tehát, tehát ö, amitől persze Magyarország beteg, ha úgy tetszik, de nem csak úgy, hogy nem spontán, hanem na, valakik. Köz, szűk, kö, köz, közben egy... valakire reagálnom kell, mert egy hozzáértő azt írja, hogy szerhentini jelentés, na most én végighallgattam tegnap, ott végig... A Sargentini saját magáról nem beszélt, tehát ő saját maga nem mutatkozott be, mert mindenki Sargentinit mondott. Tehát ennek következtében, hogyha Netán véletes Sargentinit, vagy sargentini vagy ilyet kellett volna mondani, akkor elnézést kérek, de egyrészt azt gondolom, hogy ez nem a legfontosabb, csak akartam mindenféleképpen reagálni az észrevételre, és tegnap ott konzekvensen mondtak, mondták, és a Sargentini nem kérte ki magának. Figyelek! Nem véletlenül én egyszerűen jelentést mondtam, mert tudjuk, hogy melyikről beszélünk, én meg nem tudom, hogy kell kiejteni, és csak, tehát, ez végül is jól. Tehát igaz az, hogy mert az ország beteg, de, de a lényegi részét abban éreztem, hogy, ők, hogy azt mondják a hozzászólóknak, azt mondja a jelentés, hogy ennek az országnak van egy olyan jól körülírható ö, Mit mondja, vezetősége, most, igen, hát a magyarul a kormány. Jó, itt meg kell, hogy szerintem, meg... szerintem ez egy teljesen lényegtelen dolog. Tehát én azt gondolom, hogy ez a diplomácia, tehát arról volt szó, hogy egy országot nem lehet elítélni, hanem csak egy kormányt lehet elítélni. Orbán Viktornak a védekezése, amire egyébként a Timmermans azt mondta, hogy szánalmas, abban sajnos a Timmermansnak teljesen igaza volt, egy ország jelentés sovas egy országot a kollektív bűnösség elve alapján ítél el egy situációban, hanem arról szól a dolog, hogy a kormányát ítélik el, függetlenül attól, hogy egyébként a népről mi a véleményük, adott esetben most, amikor harmaddal most nem menjünk bele, hogy milyen választási viszonya között megválasztja azt a kormányt, amit egyébként aztán fogja magát is az Európa Parlament meg elítél. Igen, hát akkor mégis arról van szó, hogy az Európai Bizottság formálisan Magyarországról beszél, nem tud másról beszélni, Orbán Viktor meg tartalmában Magyarországra vesi a kritikát, ahelyett, hogy saját magára venné, utasítaná vissza, vagy fogadná el, ez most ebből a szempontból tök mindegy. Na, ez egyik, ez, ez egyik érzemételem volt ez ügyben. A, a másik, én is figyeltem a reakcióit annak a, hát a négy embernek, mert ugyanikor az Orbán Viktor nem beszélt, hanem más beszélt, akkor ugye ott négyen ültek időnként, mutatták őket, meg fogom nézni az összefoglalót, hogy kimaradt-e valamilyen két órát, láttam csak az egészből. Ott voltak összesuggások, összemosolgások, összenevetések, időnként elkerekedett szemek. Igen, az mindenképpen érdekes volt. Ha ezt sikerült valakinek összevágni és kigyűjteni, azt feltétlenül megnézem, mert érdekel. A harmadik pedig az volt, hogy ahogy mondtam, hárman külön fülhallgatón, tehát egymást, ha úgy tetszik, egymást függetlenül, de egy szobában hallgattuk és bizonyos esetekben egyszerre, gyakorlatilag ugyanazzal a tehát menj a fenébe, hát ez hülye, ennek fogalma nincs, reakciónk voltak, tehát erősen bennünk volt a vitatkozási kényszer, nem tagadom, hogy mi a, az Orbán Viktor-t védők, illetve maga Orbán Viktor vagy Szájjá József beszédénél reagáltunk így, tehát mi inkább egyet, azt kell mondjam, hogy hogy mi egyetértettünk ott hárman a a jelentés tartalmával. Önöket mely, melyek, melyek, mennyire foglalkoztattam, miközben elküldtek nekem egy videót, ahol a Sargentini tényleg Sargentiniként mutatkozik be, mostantól Sargentinit fogok mondani, de ha neten Orbán Viktorral beszélnek és Sargentinit mondanak, akkor nem javítanám ki. De azt kérdezem őrre, hogy azt, de milyen szemmel nézte? Tehát azon kívül, hogy felhorkantak, érezte azt a zavart, amit az ember abból adódóan érez, mert látja a saját lányát, fiát ballagni, illetőleg mit gondolt a saját jövőjéről, mit gondolt az országról a tekintetben, hogy hogyan dönt róla az a grémium ma, és ez a döntés, ez hogyan ö, folytatódik, milyen láncreakciót várgi ki, ez ott volt-e önben? beleért, hogy ez egy olyan jelentés volt, amely önről szólt, az ön elmúlt idejéről, amiben egyezünk bele a hallgatók kisebb, nagyobb ágálással, de belesimultak. Napközben többekkel beszéltünk, én gazdasági területen dolgozom, tehát bizonyos szempontból voltak várakozások, például a forint árfolyamát illetően, hogy reagál, nem reagál, hogy reagál, hogy készüljünk fel arra, ha elmarasztalnak, és nagyon... Időköd az emberek kiszállott olyan, olyan a száján, hogyha ha, ha végre hál' Istennek elmarasztalnának, és ez mondtam, hogy hülyeséget beszélek. Hát az nekem kuraja nem jó, ha elmarasztalnak. Az nekem abszolút nem jó, ha elmarasztalnak. Tehát én azt éreztem, hogyha ha nem marasztalják el a kormányt, az, az, az, az nekem nem jó, mert amit ők jó, csinálnak, az nekem egy, nem tetszik. Egy, egy utolsó a kérdés. Ha elmarasztalják, és ebből az országnak hátránya származik, az nekem nem jó, mert ebben az országban élek. Úgyhogy igazából nem nagyon láttam, hogy én mit, tehát nem tudom, hogy kinek jó, egy, egy, egy utolsó kérdés. Az, hogy kine ne drukkoljak, az számomra egyértelmű volt. különös tekintettel arra. Tehát nem drukoltam senkinek se, de, de ha drukolnom kellett volna, akkor én azt éltem ott meg, kicsit Orbán Viktor voltam. Én biztos nem így viselkednék meg az egész, hogyha élennék él a miniszterelnök, ez nem következtetett volna be, tehát a dolog képtelenség. De az egésznek volt egy ilyen nagyon feszült hangulata abból adódóan, hogy a néppárt. Ugye hát azért a néppárt beszélt a néppárttal. És az, hogy végül is a néppárt szakít -e egy részével, és hogy a család hogy viselkedik, az tegnap megéltem mindennél jobban, mint korábban. E, igen, és én azt olvastam még utána később, hogy azt nyilatkozta a néppártnak valamelyik elnöke, alelnöke, tehát elnöke. a főnöke, főnöke, hogy nem adnak ki, hogy mondjam, e, mi ez? utasítást. Oké, de ő, ő azt mondta, hogy megszavazza, de ebből adódóan se tudjuk azt, hogy milyen lesz a család, Köszönöm szépen, hogy hívott. Uh, tehát nem tudjuk, hogy, hogy hogyan marad egybe ez a család, és uh, én néztem ennek a német férfiúnak az arcát, akit Webernek hívnek, emlékezetem szerint, és aki a Jean-Claude Junckernek lenne elvileg az utódja, és azt is értettem. Hogy ne értettem volna, és szívesen is vettem volna, hogy az Orbán hosszabban elmagyarázza itthon, nem ott. Hogy mindaz, ami most zajlik az Európa Parlamentben, az mennyiben része különböző frakciók kiegyezésének a tekintetben, hogy hogy alakuljon az unió élete 2020 után? Azért emlékezzenek vissza, hogy Lázár János és mások az elmúlt időben azért izgalmas dolgokat tudtak mondani multinacionális vállalatok itteni létezéséről, és hogy azért amikor az ember a hazai ipart erősítette, abban nem egyszerűen az volt benne, hogy ne a franciák, angolok, amerikaiak, németek érvényesüljenek, hanem hogy hogyan gyarmatosítja az Európai Unió adott esetben valamelyik kevésbé fejlett tagállamát abból adódóan, hogy támogatja. Tehát nem Teljesen önzetlen az a támogatás. És ezt nagyon, az ember nagyon, tehát ha el tudott vonatkoztatni attól, hogy abból egyébként mennyire híztak eh, politikus zsebek, vagy hogy mennyire volt arrogáns a hangvétel, maga a kérdésfelvetést. Egyáltalán, hogy lehet innen is nézni, és amit mondanak, az nem tűnik teljesen irracionálisnak. Tehát én boldog lennék, a Orbán Viktor itt és most azt mondaná, hogy fiala, én a tegnapról semmit nem akarok mondani, de szívesen elmesélem, hogy milyen politikai küzdelmek vannak annak érdekében, hogy a néppárt adhassa az Európai Bizottságnak az elnökét, mert az egyébként az unió életét mennyiben határozza, meg. boldog lenni. Hát műsor értelemben. Az is jó, hogyha a Filipov mondja el, és az is, más, az is jó, hogyha a török Gábor mondja el. Tehát jó dolog okos emberekkel beszélgetni, de egy politikus, aki ott van, nyilvánvalóan egészen más, más tudna érzékeltetni, mint, mint egy politológus, aki, aki nem vesz benne részt. Ettől meg vagyunk fosztva. Én csak azt mondom, hogy hány fajta nézőpont van. Én nem akarnék személy szerint ennek a néppártnak a tagja lenni. Ugye. Egyáltalán az, az egész létezés, tehát azért Orbán Viktor, amikor arról beszélt, hogy Helmut Kohl kívánságára talán 99-ben eh, hogyan léptek a liberális frakcióból a néppártba, és ez nem volt egy könnyű dolog, erről itthon ő nem nagyon szokott beszélni, vagy hogyha igen, akkor kimaradtam belőle. Én ezt nagyon szívesen most meghallgatnám, hogy hogyan zajlott ez akkor, Helmut Kohlnak van egy olyan fajta idealizálása permanensen Orbán Viktor részéről, amit én szívesen megértenék, de tegnap valamit megértettem. Nevezetesen azt, hogy Helmut Kohl jelentősége abban áll, hogy egyszerre csak fogta magát, és a liberális pártban egyébként egy különösebben nem számottevő pártnak vagy pártszövetségnek azt mondta, hogy gyertek át a néppártba, Független attól, vagy függően attól, hogy azért ez nem egyszerűen úgy, megy, hogy az ember árból átmegy bébe, hát azért ez csak más változásokkal is együtt jár, de ebben ugye benne van az, hogy meglátja őt. Ahogy ugye arról beszélnek, hogy hogyan látja meg a nem tudom milyen királyfitelnézést a magyar reggel világban, nem vagyok teljesen járatos, Antal József a jövőt Orbán Viktorban, hogyan látja meg egy európai politikus, Helmut Kohl Orbán Viktorban és pártjában a jövőt. Ezt például megértettem. E, azt, hogy kicsit megállt az idő, vagy nem is kicsit, Orbán Viktornak, Helmut Kollal, azt meg azért értettem meg, mert mindaz, ami később történt, és nem úgy viszonyultak hozzá, azt ő már nem tudta, vagy nem akarta értelmezni, Helmut Kull pedig elég elnemítélhető módon, előbb inaktív lett, aztán pedig meghalt. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Amikor te nap, én az interneten hallgattam nagyjából a felét, tehát a második felét, már akkor is azon gondolkodtam, meg most, amikor te elmondtad, pláne azon gondolkodom, hogy ezek a pártsaládok valójában hogy is működnek. Tehát miért van bármilyen jelentőség annak, hogy melyik párt ellop a parlament melyik pártsaládjának része? Jól beszélsz, én nem fog tudni erre válaszolni. Ezek mind olyan kérdések, amelyek az emberben felvetődnek, és aztán keres rá valamilyen választ. Én is Tiborral majd meg fog próbálni erről beszélgetni. Szerintem az a fél óra, ami pénteken lesz nekünk, minden a kísérleti műsor, minden a utolsó adás, az szerintem tudja, hogy kevés lesz ez. De a kérdése teljesen alapvető és jogos. a Európai Uniónak a live láttam, és ugye ezt életemben másodszor csináltam, először pont akkor, amikor a napra csicsot próbálták szétfedni, és akkor is az volt az érzésem, meg most is az az érzésem, hogy ez egy egyelőtlen küzdelem, abban az értelemben, hogy az ott lévő emberek valamilyen módon próbálnak információkat gyűjteni, amiket nyilván vagy az egyik, vagy a másik fél kapnak, akik itt az országban vitatkoznak. Erre, Erre hadd, láttad a sajtótájékoztatót? Azt már nem. Az Halmai Katalinnak, aki korábban a népszabadság, majd a népszava munkatársa volt, föltett egy kérdést Orbán Viktornak, ami a maga ugyan zseniális volt. Én nem tudom, hogy ezt úgy is szánta-e. Azt, azt kérdezte, és azt mondta egyszerre Halmai Katalin, akibe ősintén, aki egy nagyon követő valaki, tehát amikor Havasi Bertalan nem nagyon mutatott készséget arra, hogy folytassak, akkor képes volt abba edni, pedig ott volt áll a mikrofon, tehát akár folytathatta volna is. és Bárki javítson ki, aki másféleképpen emlékszik. Halmai Katalin azt kérdezte, Beszéljen már meg Orbán Viktor a mellette ülő Gákingával azt, hogyha egyébként lett volna egy hivatalosan szerveződő bizottság, amely Magyarországra látogat, akkor azt szívesen látták volna, amiről egyébként Dajs Tamás hosszan tudna beszélni, mert egyébként a Költségvetési Bizottsággal kapcsolatban meg annyiszor van ilyen élmény, akkor Orbán Viktor, és ez ilyenkor mindig azért érdekes, mert Orbán Viktor ezekben a szituációban egészen másféleképpen viselkedik, mint itthon. Ki van zökkenve, és ennek következtében, ha nem is őszintébb, de egy olyan arcát mutatja, amit itthon nem mutat, vagy legalábbis mások előtt nem mutatja. Nem azt mondta, ami egyébként evidens lett volna, hogy nem tud olyan kérdésre válaszolni, ami nem következett volna be. Tehát, ami nem következett be, hiszen a Sargentini, vagy Sargentini elnézést az nem kezdeményezett ilyet, hanem azt mondta Orbán Viktor, hogy Gákingával konzultált volna, hogy nyilvánvalóan nem szívesen fogadtak volna egy ilyen bizottságot. Miért fogadtak volna egy bizottságot, amikor ügy sincsen? Uh -huh. Okos. Hát egyszerre okos, és egyszerre nem okos. Hiszen ő kárhoztatja a Szárhentínit, hogy nem egy hivatalos bizottságot menesztett ide, majd amikor valaki nagyon okosan azt kérdezik, de hipotetikusan, hogy mi lett volna, ha? Arra azt mondja, hogy hát azt egyébként se fogadták volna, hát minek fogadjanak egy bizottságot, ha nincs ügy? Azt mondta volna, hogy nem fogadta volna szívesen. Nem, nem azt nem mondta fogadta. volna, hogy nem, nem, nem, nem. nem. A Akkor férjétett Nem, veleként. nem, nem, azt mondta, ne hogy nem fogadta volna szívesen, azt mondta, hogy mi nem fogadták volna, hiszen nincs ügy. Ja, jó. Uh -huh, uh -huh. Tehát Orbán Viktor számára a tegnapi történet azért nagyon érdekes, mert miközben az ember látja, hogy számtalan irányvektor mutat Orbán Viktor és a pár családjára, Ebből együtt Magyarországra, ebből az egészből adódóan, ő konkrétan úgy viselkedik, és szándékosan nem mondok hasonlatot, mert az félrevezető, hogy ő itt van, mert rendelkezésre akar állni, de szeretné mindenki számára tisztázni, hogy ami miatt itt van, az nincs. Uhum. Egyébként azt is érzékelteti, hogy ami miatt itt van, az gyakorlatilag a megoldás, mert hogy magának a néppártnak van válsága, és én most azért jött ide, hogyha a néppárt egyébként nagyon agódik saját maga miatt, akkor szívesen átvenni a vezetését, mert nem elég, hogy nincs Magyarországgal probléma, de a néppártal van probléma, amire egyébként a most inkriminált Magyarország vezetése lenne alkalmas. Egészen elképesztő, amikor az ember ott fekszik a műtőasztalon, és ránéz az orvos, és azt mondja doktor úr, önnek orvosi segítség van szüksége. ne öltözzek föl, nem cserei a helyet. A egész performance nekem az a véleményem, hogy amikor talán 40-50 ember is hozzá szól, enkívüli strip két perces intőmalmonkban, hogy ez nem vita, ez előadás. Valamilyen korográfia alapján mindenki elmondja, amit szeretne, nem tudom, hogy miért, mert úgyis nagyjából mindenki tudja, ki, mit mond. Nem hát értem, nem Nem, nem, nem, nem, nem, nem Például a Webernek a, Weber bár... a felszólalása szerintem drámai volt. Tehát te még az Európai Néppárt előkét vagy vezetőjét, frakcióvezetőjét így nem hallhattam. Soha, én legalábbis soha nem hallottam. Tehát most volt először, amikor azt érzékeltette az egyik családtagnak, hogy ennek itt vége lehet. Értem, amit mondasz, akkor sem gondolom, hogy ez vita lett volna. Nem, vita nem volt. Ennyi. De azért ez nagyon fura dolog, amikor te vagy terítéken, és rólad emberek beszélnek, és egyszer, öt percben, egyszer, két percben reagálhatsz rá. É, pontosan. Hát én ezt már a magyar parlamentben se megállni, hogy az, az ember mond valamit, és nem mindig mindenre reagálhatok. Na most itt meg ez pláne így éretteni. És ahogy egyébként Orbán Viktor reagált, arra azt tudom mondani, hogy nem védte meg a mondérbecsületet. Se először, se másodszor. Nagyon igyekezett, és nem sikerült neki. Uh -huh. Nem tudom, én nem tudtam, tehát hogy mondjam, ne, nem tudtam volna jobban megoldani. Az első kicsit szánalmas volt, a másodikban pedig azt kell, hogy mondjam, immáron a videót még egyszer megnézve, hogy azért tegnap valami olyasmit, ütött, olyasmit vittek be annak a négy embernek, amit a boxban azt mondanák, hogy megrendítette őket. Az volt nekem furcsa, hogy amikor az egésznek vége volt, akkor ott maradtak, kezet fogtak, mosolyogtak, szelfisztek, ami egy teljesen nem való viselkedés. Ebben teljesen igazad van, de Orbán Viktor arcá, arca azért végig egy olyan ember arca volt, aki hát át kell esni, de, de nem, nem, nem volt ott a szó jó értelmében jelem. Ne nem el, de, hogy végele... a Szentini egyebek között azért ment oda, mert mindjárt a legelején megjegyzést tett arra, hogy az Orbán Viktor és csapata elkésett. Igen. Hogy ez egy szándékos késés volt-e vagy sem, azt nem lehet tudni, de a Szárhentini azt mondta, hogy ő szerette volna az egészet úgy kezdeni, hogy kezet fog a miniszterelnökkel, és a Szárhentini annyiban teljesen szavát, tehát olyan szófogadó, vagy nem szó, aki, aki szavatartó. szavatartó valaki volt, hogy végén oda ment kezet fogni. Nagyon fura volt. És aztán ugyanez az ember összeszedte magát a nemzetközi sajtótájékoztatóra, de hát ott a saját közegében volt. Én azt tudom mondani, hogy nem csodálkoztam, amikor a Honpol azt őtte, hogy amikor azt mondta Orbán Viktorot, hogy ők sohasem hallgattatják el azokat a hangokat, amelyek ellenkező véleményen vannak, mint ők, hogy ez teljesen nyilvánvaló, hogy akkor mondjuk a volt dolgozói azok felsziszennek, és akkor nagyon nehéz fejezem ki magad. Igen. Köszönöm szépen, hogy meghallgattál. Én is köszönöm, hogy te is meghallgattál. Ja, Orbán Viktor azt mondta... Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Először hogy újra hallom. Köszönöm. A tegnapi performance-szal kapcsolatban annyit az, nekem az egy volt... Pillan egy pillanatra, tehát én azt mondtam, hogy néztem, mint egy színházi előadás, de ez nem színházi előadás volt. Tehát az, ebben a részemből van valami elidegenítés. Azért abban több vér volt a szóképletes értelmében semmit, hogy performance-nak lehessen nevözni. Um, rossz volt. A, a, ön el tudná az, -tud... azt képzelni? Önnek lánya, fia milyen van? Két fiam. Ön el tudná azt képzelni, hogy anélkül, hogy azt bármelyik fia látná, ő végignézi egy olyan történetet, amiben a fiával szakítanak, vagy a fia szakít? De úgy, hogy, hogy erről önnek nem kell beszámolnia, de egy olyan helyzetben van, egy olyan szögben van, ahol ezt egyébként végignézhetné és végighallgathatná. végighallgatná. Véghallgatná? Most így hirtelen jött, csak kell. Uh, nem, nem, nem, nem semmiképpen sem. Mert én Akkor, ezt értem meg tegnap. Én azt, azt tudom önök hogy én. Én az első 5 percet láttam, és uh, aztán, uh, aztán nem, nem láttam tovább, utána este megnéztem a kommenteket, meg a Orbán Viktornak az a összesen 7 percét, lehet, hogy 8 vagy 9 perc volt. Amit, uh, amit én gondolok, tehát, hogy Orbán Viktor mindig minden hölgynek megpróbálja megcsókolni uh, a kezét, ugye erről szoktak mémek is uh, megjelenni az interneten, uh, lehet, hogy tévedek, de én úgy gondolom, hogy teljesen bizonyossággal késett, és volt udvariatlan, miközben mindig megpróbál udvariasnak tűnni, mutatkozni. Tehát egyértelműen az jelzés volt a parlamentnek is, meg a, a, a jelentést előadó hölgynek is. Egy jelentés, egy, egy, egy, egy, egy fricska volt, a másik, ami, ami engem meglepetés és ezért meg, meg is De hallgattam. El, el, elnézést, ez maga a é, Én nem akartam ezt mondani. Tehát én azt gondolom, hogy az első felszólalásában titelezzük fel, hogy késett a villamos. És emiatt késett ő, nem jött a villamos. E, akkor én biztos, hogy abban kezdtem volna, hogy azt mondtam, hogy elnézést a késésért. Igen. Igen. Ez ha, olyan mérvű tiszteletlenség egy ilyen szituációban amit csak olyan ember engedhet meg, aki a végén győz. De facto. Uh, igen. És azt se engedheti meg magának, mert ezt hívták otthon capliztatásnak. Uh, igen, a másik, amit... amit, amit De ez amit, fontos, uh, amit mond. A másik, amit pedig... Uh, a, én azt hiszem, tehát, hogy uh, miközben nem vagyunk a Orbán Viktorral, nem vagyunk egy politikai platformon, de mindenki tudja, tehát mind, szerintem mindenkibe búzgó hazaszeretet van, hazafiasság, kinek kiben több, kinek kevesebb. Tehát, amikor hazajövünk egy nyaralásról, akkor, akkor nagyon jó érzése jövünk haza. Nagyon szeretem a hazámat, nagyon, nagyon sok minden megteszek a hazámért, de amikor ő azt mondta, hogy az ellenzék, hogy maguk jobban utálnak engem, mint amennyire szeretik a hazájukat, akkor igazából úgy gondolom, hogy saját magáról mondott ki egy ítéletet. Tehát, hogy, hogyha valaki ezt, hogy ő maga végig gondolja, hogy mit jelentett ez a mondat, akkor el kell gondolkodnia, hogy ez miért van. Tehát, hogy miért van azt hogy az emberben nagyon családját, a gyerekeit, a szüleit, a hazáját, és hogy ezt, ezt a szeretetet... Meg, megmondom önnek, hogy ez miért van. Mert Orbán Viktor azt gondolja, hogy a haza én vagyok. De, de ez nem És azt kell, hogy mondjam, hogy én meg is éltem. Tehát, tehát van benne egy olyan átszellemültség, amihez hozzá kéne segíteni, hogy főnök, tehát tényleg nagyok, nagyon sokak számára vagy a haza, de nem mindenki számára. Tehát amikor kriminalizálja ebben a módon, meg hát ahogy az új helyi beszélt, abban is azért ott volt az a, tehát, hogy úgy, úgy, úgy azért volt annyira agresszív, mert érezte, hogy amit csinál, ahhoz, ahhoz neki jobban össze kell szednie magát, mint amikor egyszerűen én azt mondom önnek, hetési meg maga hülye. De ott tudta, hogy ez egy felség, tehát amit azt Magyarországon nézzük, akkor azt mondják, hogy, hogy ez felségsértés. És konkrétan ez Orbán Viktor felségsértésként élte meg, és fordította át e, hazárulása, miközben ez de jó se felségsértés, hiszen ő nem egy király, és nem hazárulás, mert ezt az új István gondolhatja komolyan. De amit én most bevetnék újabb elemként, ez azért volt nagyon érdekes, mert Orbán Viktor... E Időnként milyen szántó mondatokat mond, amelyek valójában, korábban ugye Kálmán Olgát vádoltam azzal meg, hogy úgy csinál, mintha úszna, pedig csak seki vízi medencében van, és a kezében segíti magát tovább, ami egyébként nem baj, hát gyerekkorunkban mindannyian csináltunk ilyet, önmagában ez nem baj, de ami az identitás keresését illeti hogy ugye azt legutóbb a türköknél azt mondta, hogy Magyarország sikeres, ezért Nyugat-Európában ferdeszemmel néznek rá, rokonaink nincsenek, inkább ellenségeink vannak, és mi egyébként itt keleten találunk hazára, az egy olyan ember megnyilvánulása volt, aki tegnap kétdimenziósan mondva, hogy a tévében nem megfogható, ott volt előttünk. Tehát Orbán Viktor nem a néppártból szakadt ki, Orbán Viktor fogalmilag Európából szakad ki, mert sose volt a része. Szeretett volna a része lenni, de a klub abban a formában, ahogy ő létezik, nem fogadta be. Megpróbálja a saját arcára alakítani, és a migráció sok tekintetben segít neki arra, hogy alakuljon az, az Európai Unió arca olyanná, amilyen ő, de tegnap volt többször elmondta, hogy rosszul áll, ez ügyben a szénája. Orbán Viktor ezek után nem azt nézi, tehát amikor azt mondta a Weber, azt, azt egyszerűen nem tudtam kidobni magamból, amikor azt mondta, hogy az ő politikai gényében van a készség, figyeljen, ez így így megmarad benne. Most Orbán Viktor gényében ilyen nincs. Hogy mi van, nem tudom, nem akarom, és hogy ez egy hangzatos mondat volt -e a Weber részéről, nem tudom, ennyire jól nem is van, de a mondat kurva jó volt. Most nézze, ezt az egészet nem tudtam úgy nézni hogy ez közben egy színházi előadás, mert közben állandóan azt éreztem, hogy ezen a kurva vonaton rajta vagyok én is. Márpedig én szívesebben tartoznék Európához mind az alapján, amit éltem, meg olvastam, meg egyáltalán nem tudom jól elmondani, mert hülye és ostoba vagyok, mint Türkmenisztánban, ahol egyébként engem Orbán Viktor révén szívesebben fogadnak. De nehogy az legyen már az én identitásom alapja, hogy hol fogadnak szívesen. Mert lehet, hogy ahol haragszanak rám, ott joggal haragszanak rám. Vagy alappal haragszanak rám. Tudja, és ezt tegnap egy tízes skállán tízesre tudja, az a, a hely, Orbán Viktor, hogy, én voltam. Tudja, az a helyzet, hogy azért élünk ilyen jól, tehát miközben úgy érezzük, hogy lehet, hogy nem élünk jól, de mégiscsak a világnak azon a részén élünk, és olyan, olyan nagy könnyességben, amit a nem tudom, most és 7,5 milliárd emberből 7 milliárd ember tehát irigyel, tehát ezt a magyar viszonyokat is az, hogy folyik a iható víz a csapból, hogy ha a hozzányúlok a, a villany akkor bármikor fölkapcsolódik a, a villany, tehát az esti, az ennyi, ez mekkora nagy dolog, hogy, a, hogy mégis vannak iskoláik, ódáink, tehát amikor itt élünk, és ilyen nagy biztonságban élünk, mert Európai Uniós és NATO tagok vagyunk, tehát emiatt van az, hogy a, hogy a állampapírhoz jelen pillanatban mennyire alacsonyak, vagy ilyen alacsonyak a kamat, ez mind-mind-mind, mellett, hogy nagyon sokat dolgozunk, de ennek a közösségnek a része vagyunk. Akkor, amikor de beléptünk, akkor pont ezért, ami most tegnap történt, gondolatom az, hogy innentől kezdve nagyon nehéz lesz felhúzni újra ezt a ezt a, a szocialista időkből való cipőt, hogy uh, korlátozzák a, Már a... pedig ez történt. És, és igen, és, és hogy... Konkrétan kommunistának a, lett ismét nyilvánítva a Brüsszel, és hogy nem felejti el, ez valami egészen elképesztő volt. És a Tim Ermans még reagált is rá. Mert ugye adódott szövetséges az Orbánnak, aki ugye azt mondta, ugye az első hozzászólásában gyakorlatilag egy történelmi leckét, egy fesztikörképet kaptak ajándékba, a jelenlevők, hogy, hogy merik szapliztatni azt az országot, ami nélkül egyébként ma nem lenne Európa, és gyakorlatilag Magyarország tesz szívességet azzal, hogy az Unió része, és nem az Unió tesz szívességet azzal, hogy betfogadott bennünket. És hogy hogy mernek Magyarországra nézve kritikus szavakat mondani olyanok, akik a demokráciát rökül kapták, miközben nekünk azt ki kellett harcolni. Igen. Az valami elképesztő dolog volt, ami gyakorlatilag ugye oda vezet vissza, hogy aki nem tud szódavizet gyártani, az nem mondja véleményt a szódavizről. Az, hogy, az, hogy Amire a, a, a, a visszatmondás meg ugye az szokott lenni, hogy én nem tudok tojást tojni, de azt meg tudom mondani, hogy melyik záp. De a... ugye az Unió azt nem vette magára, a tekinti... de, a Timmermans, de a Timmermans egyébként mégis egy mondatban reagált rá, hogy ez jól tette, vagy sem, nem tudom, de reagált arra, hogy ő egyébként nem egy a lakosság által, hanem magának a, az Unió különböző szervezetei tagsága által megválasztott személy, tehát ő tényleg nem egy olyan miniszterelnöke Magyarországnak, mint amilyen alelnöke, azt hiszem, az Európai Bizottság. Hát szóval, tudja, tényleg az azért voltunk boldogok, hogy, hogy talán ez a fék, meg lesz, és is igazából nagyobb kívánságot az Unió, hogy a a tizedik év vagy a kilencedik nyolcadik év végén húzzák be a féket, tehát hogy hogy ez ha előbb, akkor sokkal kevesebbet kell volna húzni a féken. Uh, sokkal kisebb lenne a falnak menetel. Jó, de még, Tán, hogy... még, még egy dolgot hadd mondjak, hogy azért Orbán Viktor telepott olyan benyomás keltett, tehát mint aki tényleg úgy gondolja, hogy Magyarországon minden jó irányba megy. Tehát, uh, lehet, hogy rossz, a, a, lehet, hogy rossz a, a példám, de Orbán Viktor számomra olyan, egy olyan énekes, a csillag X-faktor akármiben, akik tudja az első kettő adásban szerepelnek, akiket kinevetünk. Mert azt hiszik, hogy jól énekelnek. Látja, ez egy Te... érdekes dolog, ezt, ezt, ezt ebben most beleképzeltem magam. Én meg azt éreztem, hogy egy olyan vonaton ülök, amiről szeretnék leszállni, de egy olyan helyen szeretnék leszállni, amíg a határokon belül van. És én azt érzékelem, hogy Orbán Viktor egy olyan mozdul, vagy egy olyan szerelvényt vezet, ahol az ajtót akkor nyitják ki, amikor ő akarja, és ha ki akarok szállni, akkor ki kell törnem az üveget. És ezt most nem folytatom. 061489, 0999, valamint 0630, 677161. Önök nélkül nehéz lesz folytatni, mert ha már szerintem még nagyon sok mondandó van, azt már igazából párhuzamban tudom elmondani olyanokkal, akik betelefonálnak. Nem mellesleg, ebben az egy órában el is fáradtam. Hogy tud valaki elfáradni? Így. Érzelmileg is megvisel a történet. 061 0999 és 161 Más dologról, még egyszer mondom, ha fontos hétköznapi témák vannak, dugó, baleset, beszakadt a csatorna, fedél. De most másról nem szívesen beszélgetnénk. 061 489 0999 030 677 reggel, ha minden igaz, 8 órától György Benedek fél 9-től Wintermontel Zsolt, 9-től pedig Ugi Attila lesz a vendégem. Tehát ez a végtelen idő, amit ebben a három napban rendelkezésünkre állt. Csak az első órában áll rendelkezésünkre, és teszem hozzá, hogy én a második órát csak úgy tudom elképzelni, hogyha önök közül valaki veszi a fáradtságot és úgy gondolja, hogy beszélget velem valamilyen mértékben befolyásolva a téma ismeretétől. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt. Nagyon jó a műsor! Gratulá Köszönöm szépen! Ez azért is nagyon furcsa, hogy nagyon jó a műsor, mert nem tudom, elhiszik-e nekem, vagy sem, de valahol kinszenvedés az, az egész. Tegnap is az volt, amikor néztem, és most is az, amikor beszélek róla. De nem tehetem meg, hogy nem beszélek róla. Nincs hivatalból kirendelt beszélgető partnerem, önök a beszélgető partnereim. De az nem működik, hogy önök hallgatnak, én meg beszélek, annak most vége van, hírek után még itt ülök egy ideig, aztán el kell, hogy köszönjek Önöktől, mert a tegnapi 3 és fél óráról eddig egy órárát beszéltünk. Egy telefon még belefér 061-489-0999 valamit 06 3677 Jó reggelt, magu nézek. Gondolkoztam, hogy Orbán Viktor, hogy élheti ezt meg, és mondjuk este tudta úgy nézni a meccset, hogy elfelejti az előtt előző órákat. Szerintem nem néztem a meccset, mert az Európai Néppárttal volt. Hogy ott mi lehetett, azt el sem Gondolom, ezt azért meg fogjuk tudni, mert nem. Ha nem, nem, tőle, hát ha, ha nem tőle, akkor szerintem más túl meg. Hát, eddig se nagyon beszéltek erről. Tehát tegnap az egészen hihetetlen volt, hogy Magyarország volt a kihívott fél, és a kihívott fél pedig azt mondta, hogy én átrendezném a kihívó sorait. Hát igen, itt az, az alapvető probléma. Most fordítva ülünk a lovon. Nem. Nem. E, ugye Orbán Viktor azt gondolja, hogy fordítva ülünk a lovon, és az a kérdés, hogy te, Géza, így látod-e? Ez a kérdés. Bocsánat, akkor ez igazad van. Nem nem egy, nem több eszem, harmadik vagy, vagy első szemében. Ő azt gondolja, és azt gondolja, hogy ezt lehet tenni. Jó, csak Géza, az a dolog lényege, hogy ha ő fordítva gondolja, mint te, az a hétköznapi életedre kihathat-e úgy, hogy az ő tevékenysége manapság nagyobb mértékben hat ki a tevékenységedre, mint fordítva? Hát ez így van. Ez egyébként mindig így van, de vannak központi lovak. Ez most éppen egy központi ló és egy központi fordítva ülés, ha egyébként fordítva ülés. Hát azért az egy nagy probléma, hogy ez jobban hat ki az én életemre, mint ahogy egyébként. Hát erről, ez, pontosan erről van szó. Ez a kérdés, hogy ez hogyan viszonyul az ember, amikor ezt ott látja, hát nem is véres valóságában, ahogy ezt mondják, de annyi van véres valóságában, hogy tényleg ott szajlik a szem előtt. A, a, Sajnintem az a baj, hogy hiába viszonyulok én ehhez ahogy, úgy, ahogy, attól az még úgy van, ahogy. Majd, hogyha megváltozik ez a dolog, és valóban úgy lesz, hogy megfordul azon a lobon, vagy megfordítják, akkor talán változik az, az Igen, de helyen. azért ez nem ennyire strikt, tehát kétségtelen nem olyan, mint egy szódásövő, amit ha lejtem, vagy egy üvegfára, ami leesik az asztalhoz az összetörik, de az ehhez való alkalmazkodásod ezzel együtt aktív, akkor is egyébként, ha nem csinálsz semmit. Hát pontosan erről oh. van szó. Nekem tulajdonképpen nem kell ehhez semmit, és mégis olyan hatása van az életemben, amilyenre nem, le, amilyen nem lehetne. Tehát az a kérdés, hogy ha a feleséged, lányod, lehet, hogy egyik sincs, elmegy Türkmenisztánba, és azt mondja, hogy megyek a mamához, és akkor azt, azt mondod neki, hogy te bam, tegnap még Brüsszelben voltad, ma már átköltözött. Ugye ezt a szó fizikai értelmében nem lehet megtenni, de azt hogy valaki az identitását és a rokonságet hol keresi és hol találja meg, és hogy ez rád hogy hat, miközben neked Orbán Viktor nem közvetlen hozzátartozott, de orba szájba, ezt nyomja minden média. És egyébként erről kérdeznek téged az utcán. Én ma a pörzse, a puzér és a csintalan vitájáról gondoltam két szót ejtelni, nem fogok, mert ez teljesen lényegtelen ahhoz képest, amiről beszélünk, de amikor a bereményi Arról beszél a 24 újságírójának, csak most ez most úgy következik, hogy mi miért beszélünk elő, hogy ön se keresett volna engem meg. A Szakács Árpád nem írja rólam azt, amit, akkor nem mondja azt a 24 óra, vagy a pont újságírói ez nincs így, hanem fölteszi a következő kérdést, amiből az adódik, hogy egyébként a bereményének igaza van. Ezzel az ugye az azt az mondom, hogy az, az, az, az, amiről mi beszélgettünk, óhatatlanul beszédtém, a független attól, hogy egyébként teljesen hidegen is hagyhatna bennünket, süt a nap, hát nem ez a legfontosabb dolgunk. Mm. Tudom, hogy nem, nem lényeges dolog, de hogy... hogy nem, lehet, mindig otólag derül ki. Lehet, hogy Orbán Viktor és a körületek kommunikációjában olyan szinten, nem tudom, hogy ők vannak eltévedve, vagy tudatosan csinálják, hogy, hogy az volt a kommunikáció, hogy Orbán Viktor megy Brüsszelbe. A nyilatkozat az volt, hogy Orbán Viktor megy Brüsszelbe Magyarországot megvédeni. És hogy, hogy ez egy baki, vagy, vagy komolyan annyira benne van. Ez nem tudom, a, az, üsteleg, az, az, ez, ez tényleg lényegtelen, vagy nem tudom, én nem tudok ebben foglalkozni, nekem az jut az eszembe, hogy ha így is ment, akkor az indexen néz meg azt a rövidfilmet, amit én egyébként élőben is láttam, de így külön, amikor megkapta a két perces reagálás lehetőséget, hogy milyen arca van, Gulyás Gergelynek, Rogán Antalnak és Szigártó Péternek az nem az a három arc, például Orbán Viktorét, amelyik egyébként olyan arcot mutat, mint akik éppen Móresre tanítják az Európai Bizottságot. Azt négy kicsit megrettent gyerek. Egyébként azt gondolom, hogy ez kiderült Orbán Viktor minden szabályból, amikor attól függetlenül hogy nagyon vehemenesen próbálkozott, azt mondta, hogy Magyarországot el fogják ítélni. Szerintem Magyarországot fogják elítélni. De hogy, hogy azt gondolom, hogy, hogy sa, szóval egyébként úgy nagyon nehéz lehet, megalázó lehet úgy odálni, hogy egyébként a vereség tudatával. Igen, de most le mélyre kell mennünk. Ugye Orbán Viktor, és ezt most nem idézem föl, mert erről már volt szó, Halmai Katalin kérdésére, mely szerint egyébként, hogyha jött volna egy hivatalos bizottság, azt fogadták volna -e? amire Orbán Viktor azt mondta, hogy arra nincs szükség, mert ügy sincs. Tehát azzal állunk szemben, hogy az Európai Parlamentben fel lehet tenni olyan kérdéseket, amilyen kérdéseket Magyarországon is fel lehet tenni, de süket fülekre talál. Annyira fel lehet tenni, hogy Orbán Viktor és csapata elmegy olyan helyre, ahová egyébként nem is kell. Tegnap egyébként egy, egy olyan pofon elé mentek, amit nem tudom, hogy előre sejtettek-e, és könnyen lehetséges, hogy ők ezt egyáltalán nem így édik meg. Én így érte meg, az én arcomon is csattant a pofon, mert amikor azt mondja valaki, hogy ő sohasem hallgattatta el azokat, akik más véleményen voltak már, mint Magyarországon, akkor tényleg az ember több, mint felsziszen. Tehát az a kérdés, amit te föltettél, az egy alapkérdés, hogy egyébként létezik-e az a kettős tudat, mely szerint Egyébként ma szerda van, de van, aki azt gondolja, hogy csütörtök van és este, és valójában arra akar téged rábírni, hogy lásd be az igazát, csütörtök van és este. Tehát amikor abba az helyzetben kerülsz, Géz, hogy számodra nyilvánvaló, hogy szerda van és reggel, de valaki azt próbálja beléd beszélni, hogy csütörtök van és este, akkor két eset van, vagy azt mondod, hogy ez hülye, és továbbmész, mondani, hogy a te életedet ilyen mértékben ma még ez nem befolyásolja, vagy lehet vele vitatkozni, és akkor azt veszed észre, hogy sehova nem ész, mert valójában egy tapottat sem mozdultok, mert itt valamilyen módon, de élethalál kérdésről van szó, még akkor is, hogyha egy másik pillanatban azt mondod, hogy ez totál hülyeség. Hát igen, akkor Orbán Viktor azt mondta, hogy, a, hogy a, az Európai Unió utolsó kétségbe esett kísérlete ez az egész, avval gyakorlatilag pontosan igazat mondott, csak nem az, Or nem az Európai Unió, nem Orbán Viktor utolsó kétségbe esett kísérlete volt az a tegnapi beszéd. Te szóval, amit mondta, hogy, hogy oda kellette menni a pofonére, nem volt más lehetőség. Azt mondta az öreg fának, Orbán Viktor, én vagyok a friss hajtás, engem kell ügyeztetni. De most tényleg költői vagyok a kelleténél. Tehát én egyszer azt gondolom, hogy van egy veleig romlott apa, és akkor azt mondja neki a gyerek, hogy te nem vagy az apám is. Tehát csak, nem csak valahogy próbálok érzékeltetni valamit, tehát másnak biztos azt mondanám, hogy ne kell hasonlatokat, de, de tegnap ott valami dráma. Tehát a, a, Weber, és a, tehát ugye a Weber és az Orbán ugye utána is kezet fogtak, és én végig azt néztem, hogy ki hogyan reagál, ki mikor hogyan tapsol, ki mikor milyen arcot vág. Ez de az egész van. Helmut Kullféle cool az az... történetnek, hogy az ember milyen családban van, ma meg is kérdezte egy hallgat, hogy ennek mekkora jelentősége van. Meg fogom kérdezni a Navracistól, de valójában Orbán Viktortól kérdezte. Én azért azt gondolom, és azért ennyi, ennyire hagy privatizálják, és ennyire hagy legyek önző, hogy nem érdekel Orbán Viktor drámája, akkor ha egyébként az egész, országnak rossz, az egész ország rossz hatása van. De ne felejtsd, hogy Orbán a... Viktornak erre az a válasza, hogy a legsikeresebb pártját vegzálják. Én elhiszem, el és elhiszem, hogy neki van egy ilyen mesiás tudata. Nem de mesiás tudata de... van, hát azt mondja, hogy harmadszor nyert kétharmaddal. Senki én ezt tán. nem produkálta a néppárban. De, teljesen igaza van, hogy harmadszor nyert, de azt gondolom, hogy attól a cselekedetei azok őt magát ítélik meg. De mit csinálsz a humfétársaiddal, akik ezt lehetővé tették? <síns> nem, nem tudom. Tehát pillanatok alatt hazajövünk Strasbourgból. Mit csinálsz velük? Nem tudom. Tehát amikor elmegy Orbán Viktor Kirgizisztámban, akkor a szó a képletes értelmében a kétharmad vele tart. Így van. Így van, a kétharmad akkor is vele tart. És amikor el, a a apájában megpróbálnak ezzel úgy hülyéskedni, hogy egyébként tíz évvel ezelőtt én is hülyéskedtem, ma azért nem hülyéskedek, mert Orbán Viktordra szeretnék, ha egyszer szembe áll velem, akkor ne azt tudja mondani, hogy fiala, én nem beszélgetek veled, mert emlékszem, hogyan rajtam. Igen, ja, no, hát azért, az tényleg szasz, hogy Orbán Viktor azt mondja, hogy keresztény Európát építünk, és egy hét múlva azt mondja, hogy, hogy, mi, hogy nekünk képizisztán a származás. De én ezt is megértem én. Azt mondom, hogy ő egy szóval, olyan hogy... ezermester, aki minden eszközt elkövet annak érdekében, hogy az a bútor, amit el akar készíteni, elkészülhessen. Az a kérdés, hogy ez a bútor létezik-e, és ha létezik, az jó lesz-e nekünk, ha abba kell beköltözünk. Hát, ha már ezermester mondtál, az én nagyjából úgy, úgy kezdesz működni, mint nekeletnél, és hullanak le a táblák. Nem tudom, tehát ez, erre nem tudok válaszolni, hozzátéve, hogy tényleg egy sikeres országban élünk, ezt egy gazdasági szakember tudja jobban megmondani, mint én, hogy ez milyen mértékben múlik azon, hogy mi az unió tagjai vagyunk. Miközben egy olyan emberi drámát is megélek, amely emberi dráma valószínűleg a kártyavárban jobban illik, mint a valóságba. Az emberi dráma, az, arra mondtam az emberi dráma, hogy értem én, majd hogyha minden olyan szép lesz, hogy csak az ő drámájával kell foglalkozni, akkor tegyük azt, előbb, előbb szerintem a Honvéd kórházal és a többivel. Azok nagyobb drámák szerintem, mint az, hogy most sajnáljuk az nem, nem tök a miniszterelnökünket, aki egyébként a súly napokban az erre a válasz, hogy Géza ahhoz, hogy én a Honvéd kórházig eljussak, más dolgokon kell átesnem, te pedig azt mondod, hogy miniszterelnök úr, a Honvéd kórház fontosabb, mi azt mondja neked, Orbán Viktor, hogy Géza lehet, hogy igazad van, én ezt nem így láttam, most én vagyok a miniszterelnök, remélem, hogy egyszer még igazat fogsz adni nekem. Ezt mondjam. Erre azt mondom, hogy úgy legyen. Igen, de közben, amikor a honvéd Kórházra van szükséged, akkor meg azt mondom az Orbán Viktornak, hogy most kéne, hogy az az állapot legyen, amit ön jelzett nekem, mert nekem most volna arra szükségem. Nem azt mondom, hogy írtsunk -e odáig, amit ő mond, hogy jussunk én, jussunk én, ezt, odáig. én ezt értettem, csak azt mondom, hogy ha te előbb kerülsz bajba, akkor vajon hol van az a honvédék? Hát kórház, én azt gondolom egyébként segítettem. már én előbb kerültem bajba, a szóképletes és valószínűleg, és, ez, és ezért nem tudom azt gondolni, hogy jó, száll, száll, száll, szép az, meg egyébként azért. Koromnál fogva én is hallottam azt, hogy férj, vagy hogy vagy. Eljön és, itt jön, itt, itt, és, szépen, ha, és itt, ha, itt jön elő ezt. azt, tudod, Géz, hogy ezekre a kérdésekre neki válaszolnia kéne. Tehát lehetséges, kéne, hogy, kéne. Te, tehát lehetséges kéne. hogy a Hóvét Kórházzal kapcsolatban is megengedőbb lennél, hogyha kérdezhetnél, eh, és abszurdumnak találom azt, hogy Brüsszelbe vagy Strasbourgba kell menni ahhoz, hogy Orbán Viktor olyan kérdésekre válaszoljon, amire nap, mint nap itthon is kéne, hogy válaszoljon. Én, nem, De... én a civilapályámban mindenféleképpen ajánlom, fogom a kötsei találkozót, de nem azt, amióta elhangzott. Tehát egyre képtelenebb az a szituáció, amit én egyszer már a Rákai Filip kapcsán megénekeltem itt a Kejfejancsiban, hogy sajtó megpróbál szót érteni azokkal, akik éppen tartanak a kötsei találkozóra. De valamikor nekem beszélő viszonyom volt a Kubatov Gáborról, ez az elmúlt időben megszűnt. Ahogy a Kubatov Gábor viselkedik, hát az arc De pont erre van szó. Tehát egy fontos orvos lenne, és azt mondtad, hogy mész konzíriumra, elnézés, nem érek rá, az egy teljesen érthető dolog, nem ez történik, elnézést. Így Nem, ő azt mondja, hogy nem ér rá műteni. Nem, ő nem foglalkozik előtt. Ott válaszol olyan kérdésekre, amilyen kérdésekre. Egyre eldönti, hogy kell-e, is kit kell. Nem nem van. Na de hát pont ez az, hogy Orbán Viktor tudatában van abban, annak, hogy Brüsszelben kell válaszolni, vagy Strasbourgban az újságírókért, akkor tudja, hogy ez miről szól. Akkor, hogy, akkor tényleg, ahogy, akkor hogy engedheti meg, hogy a saját országába Megmondom ezt Megmondom neked, erre valószínűleg egy okos ember azt mondaná, hogy Brüsszelben és Strasbourgban is azért megy el, hogy annak a kétharmadnak beszéljen, akik egyébként őt megválasztották. Tehát nem mondom, neked is hogy engedheti nem. meg, hogy a saját választóinak nem? Így. Álljon már meg a menet. Így, így, így, így mert akkor legyen olyan, hogy ott kint sem. És azt mondja, hogy Nem, nem, vagyok. nem, de nem épp ellenkezőleg. Ott kint ugyanazt csinálja, amit itt, csak a díszlet más, és amikor hirtelen a díszlet életre kell, és vele szembe fordul, nagyobb mértékben, mint hogy ő elképzelte. Tehát az, hogy az ő brüsszeli útja lehet-e kudarc, de hát ott volt egy lengyel képviselő, megmondta, hogy ö, itt van a példa, csak hálás lehet, majd ö, Orbán Viktor ide eljött, mert nem egyszer fordult elő, hogy a hazáját kritizálták a parlamentben, mondta ezt egy lengyel képviselő, és a legközelebbi közvéleménykutatásnál egekbe emelték a lengyelek azt az embert, akit szó politikai értelmében kriminalizáltak Strasbourgban. Ennyi. El kell, hogy mert hírek vannak, aztán folytatjuk. Ha van mit. Ami nap a Filipov arra emlékeztetett, hogy ne nagyon kárhoztassam önöket, amiatt, hogy inaktívak, mert hát ki tudja, hányan tudják azt, hogy máron harmadik napja van kejfejjöns, és ebben a Filipovnak tízes kállán tízesre volt igaza, most mégis kísértem az Istent. Nemrégen Ceglézi Zoltán nagyjából hülyének nézte a szocialistákat, amikor az ATV-ben arról beszélt éppen a szakács, hogy nem tudják még, hogy megszavazzák-e az Argentini vagy Sargentini jelentést, vagy sem. Én Szeglézi Zoltánt, hol elismerem, hol nem, sokszor nem, és azt gondolom, nekem akkor tetszett, amit mondott, és most, hogy láttam ezt az egészet, most megjárt nem tetszik. Azért ez egy nagyon súlyos erkölcsi dilemma. És aki ezt az erkölcsi dilemmát viccesen kezeli az alkalmatlan a pályájára. Tudom, súlyos szavak, vállalom. Saját magamról is vállalom, amikor olyasmit tettem, amit ma már nem úgy tennék. Szerencse, hogy az önök egy úgy hozta, hogy itt maradtam a mikrofon mögött. Nem biztos, hogy holnap nem kell föl a napszét, biztos, hogy föl kell a nap, független, hogy ma hogyan szavazzák meg a szerhentini jelentést. De van jelentősége. Most már azt gondolom, nagyobb annál. A kétharmadnak külön jelentősége van. Aztán felteszem a kérdést, de valaki telefonál gyöneget. Jó reggelt, reggelt Horváth téter. Hát tökéletesen elmondtad az elmúlt egy órában, hogy miről van szó, hogy valóban a két szólt, szóltad, ezért csak más a díj, ez egy barbi frakvás mondat. Ez a két halad, ahol én is tartozom tulajdonképpen, és én abszolút egyetértek azzal, amit mondok végig. És azt nem hogy a Kubrádiónak a még nem tett kérdés egyetlen okos a sajtótáshoz. Akkor mindig azért is hívnak, hogy őket nem hallgathatja meg az, Azért, mert a nem Havasi, tudom, ber, a havasi nem adott meg mindenkinek szót, és amikor azt mondta, hogy el kell menni az Európai Néppárt ülésére, akkor vagy azért mondta, mert tényleg el kellett menni, vagy pedig azért mert nem akarta válaszolni. Akkor én nem tesszik, tóval, szóval a Kubrádió, mert én látom másokat. Azért Péter a jelentősége tízes egyes, és ott meg kell, hogy álljunk. Tehát amikor te azt mondod, hogy ez neked szólt, és te továbbra is egyetérteszted. De amikor azt mondja a miniszterelnök, hogy tényleg ez az egy maradja meg, hogy soha se hallkítja le, vagy soha se szünteti meg azokat a hangokat, amelyek ellene beszélnek Péter nem lehet annyira elfogult, hogy azt mondja, hogy ebben igaza van. Ez egy olyan mondat volt, amely itthon is csak azon elfogult emberek számára bír tartalommal, akik azt gondolják, hogy öt fülük van. Nézd Péter a tükörbe, és ha nincs öt füled, akkor gondold át azt, hogy tényleg igaz-e az, hogy senkit nem hallgattattak el itthon olyat, aki egyébként más véleményem volt. Jó Még egy félmondatot engem, amit most mondtál erre, hadd mert mert azért nekem szólt, hogy figyelj, a gazdaságilag hozzaságilag csinálva. Bendek, mert aznap hogy szólhatott az ATV-n, vagy a ITV-n, vagy elmehetett a, a népszavába, nem igaz, nem elhallgatották. Oké, okay, rendben nézés, van, Lázár, Lázár János azt mondta, hogy sajnálja, fordulhattak volna a kabinethez a kabinet akkor ezt meg tudta volna. Péter, ne legyél! De... Van igazság annak, amit mondasz, de az nem a teljes igazság. Én nem akarom önöket szembe fordítani Orbán Viktorral, Semmit nem akarok. Én azt szeretném, hogyha tárgyilagosak tudnának lenni úgy, hogy közben az érzelmeiket egy tízes skálán kilencesre tiszteletben tartom. Csak arra kérem önöket, hogy az érzelmeik a tisztállátásokat egy tízes skálán hármasnál jobban ne befolyásolja. 06148909999 és 0636771161. Ha senki nem szól hozzá, van itt még nagyjából 6 perc, újraindítom az Európát a szantanától, akkor azt a kérdést fogom föltenni, hogyha ön nem múlna, tehát ön előtt lenne, aláírná, nem írná alá, vagy pedig tartózkodna akkor, amikor ön ellé rakják ezt a jelentést. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Meg szeretném kérdezni, hogy van még egy olyan ország a világban, vagy akár Európában, ha le, ha két kétharmadat úgy lehet csinálni, hogy nem a helyi lakossággal. Nem pont ebben a formában, de választási matematika máshol is működik. Igen lehet. És arra kérem önöket, hogy tehát akiknek nincs már érdemi mondandójuk a tegnapi történés kapcsán, azok most hirtelennek a történetnek a farvizén mindenféle aprósággal ne el telefonálni, telefonálni miközben a hölgy által föltett kérdés önmagában nem apróság. A tegnapi témát, tehát a tegnap történtekhez képest azonban farvizen se nagyon van. 0614890999 és 063677161 figyelek, ha van mire. öreget kívánok. Volt egy kérdés, hogy aláírnánk. Nem, nem, még, ne, nem, nem, nem. Tehát az a zene Utána, utána már újabb kérdés nem lesz. Tehát most azok telefonáljanak, aki egyébként érdemben akarnak hozzászólni. Ahhoz, ami tegnap történt, függetle attól, hogy hallották az első 75 percet, vagy függően attól. Hozzá vagy hogy könnyen lehetséges, és szegénységi bizonyítvány lesz, mert lehet, hogy tízen se fognak betelefonálni. Jelen pillanatban halvány gőzöm sincs, hogy a harmadik a jelentkezők egy fejecsit hallgatják itt a 9800-an a civil rádióban. Jó reggelt! Jó reggyszer. Nem, akkor Nem mondom, hogy aláírnám, vagy nem csak ezzel kapcsolatban, csak azt, hogy ez... hányszor mondják a médiában, hogy valamit. Uh, aláírunk, azt jól olvassuk át, kérdezzük meg ügyvédet, ezt a mondom, tehát azért uh, magyar... harmadszorban ne telefonáljon, ha megtenné ezt a szívességet, köszönöm szépen. Ne felejtsék, hogy most kivételesen azt sem mondtam, hogy a téma ismerete, tehát a téma ismerete itt most ketté válik. Van, aki olvast azt a 70 oldalt, ami a szerhentini jelentés, és van olyan, aki végignézte ezt a tegnapi vitát, miközben nem olvasta el a szerhentini jelentést, Végnézte a vitát, és elolvasta, mint a Szárhentini jelentésben írtak. Én az utóbbiak közé tartozom, de ez itt most nem feltétel. Mind az alapján, amit most itt hallottak, esetleg látták is az egészet, nem fogom tudni önöket levizsgáztatni. Azt fogom kérdezni, önök mit tennének egy ilyen szavazás esetén. Az ön okoskodására nem tartok igényt. nem érnám alá. Mint mondtam, nem tettem fel ezt a kérdést. Elmondtam, hogy az elkövetkezendő pár perc, a Santana Európája szól, arra való, hogy azok telefonáljanak, akik érdemben akarnak hozzá szólni, hogy háromszor hogyan lehet valaki olyan hülye, mint feltételezhetően önmélet, még azt mondanám, hogy hülye is megsértődne. És hogyha Molnár Csabáról azt mondtam, hogy felteltően hülye, akkor őre is csak azt tudom mondani, hogy feltétlenül hülye, de amíg Molnár Csaba ide nem telefonál be, őn háromszor szekte meg azokat a szabályokat, amelyeket én teljesen nyilvánvalóan állítottam mindenki elé. Ez büntetlenül nem lehet tenni. Ha ön fogadást kötött arra, hogy háromszor be tud telefonálni a kejfejancsiba, e tekintetben nyert, az összes többi időt vesztett. 0614890999 valamint egy A dolog érdemét tekintve, mindarról, ami tegnap történt. Ugye maga a szavazás is azzal kapcsolatos, hogy ma lesz a szavazás, és majd kiderül, hogy milyen szavazási eredmény születik. Orbán Miktorán nap elmondta, hogy szájjel József asztala, hogy most érdemben meg tudják ítélni, hogy a tartózkodás az most szerencsésen van elszámolva, vagy sem. Én ezt itt most nem fogom megtenni, de még három perc van, mert több mint három perc van arra, hogy ne a szavazásról beszélgessünk, hanem arról, ami a szavazás előtt volt. 0614890999, valamint egy. 1 és először. Jó reggelt kívánok. Hát amit mondott a Weberről, hogy a pártcsalád nagy dilemma előtt áll, hogy ki -e a el nem? Hát biztos, hogy ez egy nagy vívódás az összes tagja, vagy az összes közül, mert ha ott jövő májusban az európai nagyon megerősödnek a szélsőséges dolgok, akkor azért a néppártot óriási szívhat. Tehát ott rengeteg ember elhagyhatja a néppártot, vagy egyáltalán be se jut a, a parlamentbe. Hát az, hogy nem jött be a parlamentbe, annak kicsi nem, hogy az a Fidesz nem jut be a Európai Parlamentbe, hanem hogy ott esetleg a nyugat-európai vagy a többi európai országban lévő szavazásnál ki tudja, hogy milyen folyamatok indulnak el. És az Orbánnak azért van valami ráértése arról, hogy ott azért bármi lehet. Tehát nem tudna, hogy a néppárt mennyire fog megerősödni, vagy mennyire fog meggyengülni. Igen, de az a mérték, vagy... amit ön jelez, az azért azt mutatja, hogy ön ennek a témának nem egy Filipov Gábor. Én se vagyok az, de én legalább ilyesmit nem mondtam. 0614890999, valamint egy másodszor. E tekintetben csak azt tudom önnek mondani, amit Orbán Viktor mondott a sajtótájékoztatón Emmanuel Macronról. Azért tök jó, amikor Orbán Viktorból is kijön a politológus, ahogy Naurasi Tibor esetében is nagyon élvezem. Azért nem mosogató víz, ami a főnök fejében van. 0614890999, valamint 0636771161. Senki többet? Akkor senki többet. Azt kérdezem önöktől, visszakérdezést nem tennék lehetővé, és köszönöm szépen, az idő letelt. Tehát aki most telefonál, későn telefonál. Aki most telefonál a 06148909999, valamint a egyes es telefonszámon nem fogom visszakérdezni, hogy mennyit tud a Szerhentini jelentésről. Annyit tud, amennyit tud. A kérdés az, ma ott van az Európa Parlamentben, mert ő egy képviselő. Megszavazza, nem szavazza meg, vagy tartózkodik. És kivételesen, vagy nem kivételesen engedjék meg, hogy én kezdjem, én pedig azt mondom, tartózkodom. Egy. Közlekedési éreket fogadok, semmi egyebet. Ha hosszú ideig senki nem telefonál, akkor a mai műsornak vége van, függet attól, hogy minden műsor kísérleti műsor, minden adás utolsó adás. Ülöget. Jó reggelt! Jó reggelt, nem szavaznál meg! Köszönöm! Ha egyébként egy vagy maximum két mondatban indoklást akarnak mondani, azt is szívesen meghallgatom, nem fogok önökkel vitatkozni. Jó reggelt! Jó reggelt, megszavaznám! Köszönöm! Még egyszer, bárki indoklást akar fűzni hozzá az igen-nem tartózkodás után. Nem, igen tartózkodás, nem adott összes variációt, azonnal kezdje hozzá. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt, nem szavaznám meg. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt. Reggelt, Köszönöm. Valami, majd nézem meg a telefonjá, mert vagy általában, vagy most nagyon rosszul működött. Jó reggelt. Nem szavaznám meg. Köszönöm. 061 099 Tudják egy kör egybenet. tehát kétszer nem lehet Jó reggelt. Jó reggelt, én megszavaznám. Köszönöm. Minimum tízig elmennék, aztán onnan folytatjuk. 25-50, amíg önök szavaznak, én itt ülök. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok, megszavaznám. Köszönöm. Még egyszer, ha... Én nem akarom megfosztani önöket az indoklás lehetőségétől, de nem is kényszer. Ha valaki akar, nagyon röviden megteheti. Jó reggelt! Jó reggelt! Nem! 061-489-0999-03637-1161 Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok, semmiképpen nem. Jó reggelt. 061 489 0999 06 Jelentem a 10 szavazat egyébként megvan. Jó reggelt. Jó reggelt, megszavaznám. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt, nem szavaznám meg. Köszönöm. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok. Harmadszor egyben utoljára. Jó reggelt kívánok. Viszont halásra. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, igen, megszavaznám. Köszönöm. 13 szavazatnál tartom. Jó reggelt! Jó reggelt, megszavaznám. Köszönöm. Köszön. Nulle hat Jó reggelt. megszavaznám. Köszönöm szépen. 061 489 hét Jó reggelt. Jó Köszönöm. 061 489 Most arról beszélgettünk, hogyha a szó képletes értelmében ott lenne előtt önök előtt a szerheti jelentés, önök Európa-parlamenti képviselők lennének. Megszavaznák, nem szavaznák meg, esetleg tartózkodnának. Jó reggelt! Jó reggelt, nem! Köszönöm. Most már a 20 felé közelítünk. Jó reggelt! Jó reggel. Nem szavaznak! Köszönöm! Egy kör, egy menet, ne felejtsék! Jó reggelt! Jó reggelt! Igen, megszavaznak! Meg. Köszönöm! Öreget, különök, nem szavaznám meg. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Megvan a 20 szavazat. Most egyért megfogalma. Köszönöm. Most a 25 felé haladunk, a következő lépcső elvileg az 50 kéne, hogy legyen, tehát érzékelnem kéne, hogy mennyi szufla van még önökben. Jureget! Jó Jureget Jó kívánok, nem szavaznám meg. Köszönöm. 22 szavazatnál tartunk. Jó reggat. Jó reggat, megszavaznám. Köszönöm. 23. Jó reggat. Jó reggatnám. Köszönöm. Köszi. 24. Jó reggelt. Jó reggelt, megszavaznám. Köszönöm, 25. Hát tegyünk egy bátortalan kis érletet végül, meg megyünk nagyot álmodni. Hát akkor meg kéne ezt ismételni. Százig nem fogunk elmenni, de ötvenig megpróbálok elmenni önökkel. Most a felénél tartunk, 25-nél. Jó reggelt. Jó reggelt, tartózkodnék. Köszönöm szépen, hogy már ketten vagyunk. Nullat Jó reggelt. Jó reggelt kívánok. tartozkodni, szintén. köszönöm nem vagyunk. Nullat egy Jó reggat. Jó reggelt, semmi képszem sem. Köszönöm. Lassan közelítünk a 30-hoz. Jó reggelt. Halló, megszavaznám. Köszönöm szépen. Még egy szavazat, és megvan a 30 de ami mindig kell 20. Izgulok. Jó reggelt. Jó reggelt, Köszönöm szépen. Meg van a 30. Ugye a 30 nem szorozható fel százhoz jól, tehát az 50-et azt már csak kettővel kell megszövzni. A százat nem kísérteném, azt majd egy későbbi időpontban másikben. Jó reggelt. Jó reggelt. Tartózkodnék, és akkor nem vagyok hazáruló. Köszönöm szépen. hogy a tartózkodással nem hazaáruló, abban ne le... Jó, azt mondtam, hogy nem szólok hozzá. Bocsánat. Jó reggelt! Tiszteletem, jó reggelt kívánok, tartózkodnék. Köszönöm szépen, viszont halásra. Jó reggelt! Jó reggelt, nem szavaznám nekünk. Köszönöm. Most már 30 fölött. De még a 35-ön innen. van -e még 17 szavazó? 17 dühös ember. az 12 volt a szem, de most 17-e van a szükség. Szavaznék még egyszer, de nem lehet. 061 48 9099 egy -90 Jó reggelt! Jó reggelt! Hello. Jó reggelt! Nem! Köszönöm! Kérem! Már csak 16. Dühös ember. Vagy nem dühös. 061-489-0999, valamint 06 Jó reggelt! Jó reggelt! Igen! Köszönöm szépen! Ugye a kérdés az, a mai műsor erről szólt, önök ott ülnek a parlamentben, parlamenti képviselők, megszavaznák-e a szarhentini jelentést? Nem szavaznák meg, vagy tartózkodnának? Jó reggelt! Jó reggelt, a nem gombot nyomnám meg! Köszönöm szépen! Juregát! Juregát! Igen, megszavaznám. Köszönöm szépen! Juregát! Juregát, fiala úr, nem szavaznám, hány? Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Viszont. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok, igen. Köszönöm szépen. Eljutottunk a negyvenik. Még tíz szavazatra volna szükség. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok. Nem szavazná Köszönöm szépen. Már csak 9. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt. Megszavaznád. Köszönöm szépen. Még 8. Jó reggelt! Megszavaznám! Köszönöm szépen! Viszont, Viszont halasson! 30-38-43 szavazatnál tartunk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Megszavaznám! Köszönöm szépen! Hát nagyon büszke vagyok a műsorra, hogy három nap után anélkül, hogy ennek hírverése lenne ez így működik. Ezt mindentől független, hadd mondjam, ez közös siker. Civil Rádió, önök megén. Jó reggelt! igen! Köszönöm szépen! Jó, reggat. Jó reggat, igen! Köszönöm szépen! Még négy szavazat! Jó reggelt! Jó reggelt, nem! Köszönöm szépen! Köszönöm! Is. Jó reggelt! Jó reggelt, tavaszkodnék! Köszönöm szépen! Jó reggelt! Jó reggelt, megszavaznám! Köszönöm, Köszönöm szépen. Én is. Összeszállalom. 24, 19, meg 6. Hát emberek egy szavazatra van még szükség összesen. Hát egy Lukas két filléres nem adtam volna, hogy ötvenen összejövünk velem egyéb. Jó reggelt kívánok. Megszavaznám. Köszönöm szépen. Kérdetném a végeredményt. 25 tehát 50% megszavazná, ugye most felszoroztam, 38% nem szavazná meg, és 12% tartózkodik. Nagyon szépen köszönöm, további e, telefonokat, tehát a százat nem kísértem meg, a 60 70 80, nek pedig nincs értelme. Köszönöm szépen, az is lehetséges egyébként, hogy az már unalmas is lenne. E, Lefele a kocsiban az emberek izgatottan figyelnék, én ennek most belpolitikai jelentőséget nem tulajdonítanék. Még egyszer, köszönöm szépen, a szavazást lezártam, ilyen Stólandrásféle mozdulatot most nem fogok tenni, mert egyébként se látnák, hál' Istennek, bár korábban felmerült, hogy ezt a rádiomisort adják tévében. Köszönöm szépen, ne hívjanak. Kilencig um, maradok. Ez így ilyen levezetés. Most 8 óra kor miért mennék el? Ha bármivel kapcsolatban akarnak telefonálni, tehát bármivel, most aztán fel vannak szabadítva, ezzel kapcsolatban is telefonálhat. Szavazni ne szavazzanak, tehát azt az egyet ne tegyék. Köszönöm, vége van. Um, de bármi más. 9 óra 3-ig itt vagyok, mert az pont 12. Jó reggelt kívánok, én tartózkodom. Értem, de már befejeztük. Hogy mondjam, az interneten sincs akkora ö, eltérés időben, hogy ne legyen érthető, hogy vége. Nincs további szavazás. 50 igen, 38 nem. 12 tartózkodás ezek az arányok 50 szavazat leadása után. a holnapi üzeneteket. A holnapra szóló üzeneteket. György Javis Benedek nyerte a képletes értelemben vett versenyt, de Wintermantel Zsolt a nyomában van, szegény Ugia Attila le van maradva a visszajelzésben, egyben azt is jelezte Wintermantel Zsolt, hogy való beszélgetés 8 óra 55 percig tart. 1489 Most aztán fel vannak szabadítva, bármilyen témában telefonálhatnak. Ma 2018. szeptember 12-es szerda van. Közeleg anyám születésnapja. Bár anyám közelednek. Ma nyár lesz, ha minden igaz. Bármilyen témában én 9 óra 3 percig kitartok. 06148909999 és egy. azt ne várják tőlem, hogy én most bármivel előjönnék, az olyan fura lenne, de önöktől szívesen veszem. Tartózkodásan együtt sincs meg a kétharmad. 62%-úgy. Nagyon meg vagyok hatódva, azt nem tudom, tehát tényleg és valakinek olyan pokolivászléha legyen, mint nekem? Nem is kísértem. 061 és 06 1161, bármilyen témában. 8 óra 49 perc van. Én megértem, hogy más ügyben nem akartak már telefonálni, én viszont nem akartam pikpak emiatt fölállni, és még 12 percen van, hanem 13. Bár a zene pontosan 9 óra 3-ig nem tart ki. Ez 9, 9 óra 1 percig tart ki. A mai műsor elkészítésében is Csorba László volt segítséggel, köszönöm a szerencsét, az Úristen és a civil rádió segítségét, nem pontosan ebben a sorrendben. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ha nem ez volt az utolsó adás, akkor megmaradt kísérletinek, és holnap reggel 7 óra után ismét találkozunk, ez majd kiderül. Minden nap ajándék. 8 óra 52 perc van, utoljára mondom el a két telefonszámot, aztán valamikor 9 óra 1 perc környékén, amikor az Európa újabb leadásában elhalkul, bár megnézem, hogy van még egy másik Európa. Mármint nem egy másik Európa abban az értelemben, hanem amiben itt vannak a számok. Igen, van egy lehet, hogy még rövidebb lesz a műsor, vagy lehet, hogy van vel hosszabb. Ez 7-12 volt, amiben volt... idebb. Hát akkor kilencig fog ez tartani. Majd tudják, hogy berakott még utána egy más davis együtt. Ez az adios lesz. Jó reggat! Jó reggelt. Azt tudjuk, hogy a szavazás hány órakor Nem, azt nem tudjuk. Vagy legalábbis én nem tudom. De azt már nem fogom megnézni, meg azt sem is közvetíti a tévé. A Junckernek van egy beszéde, ha. azután lesz, azt hiszem, a szavazás. A, az Európa Parlamentnek a Facebook oldal, vagy a, az internetes oldalán lehet követni ott. Ha. Na viszont! hall amikor délelőtt lesz szerintem. adiószt, ezt egyébként szerintem valami assúly, hogy a Kalipszó rádióban jártottam le utoljára. De lehet, hogy tévedek. Ez egy 1992-es Santana Milagro. De miért gondolom, hogy ezzel a Miles Davison? Menjünk itt a Lefonáltam. Hát ugye bár itt van ez a Argentiné jelentés, és hát ugye most ez egy nehéz dolog lesz Orbán Viktornak. De viszont az az igazság, ugye vizsgálnak, ugye elvileg Magyarországon, tehát elvileg minden megvizsgálnak közükben a tagállamokban, hogy minden működik-e. És azt mondta a miniszterelnök úr, hogy ö, azért akarják Magyarországot büntetni, mert a magyarok többséggel elutasította a kötelező betelepítést. Csak ö, van ennek egy aprócska hibája. Az, hogy a tavaly előtti népszavazás sajnos vagy hál' Istennek megfelelő rész alá utandó, hogy önkidézzen, nem ment át az érvényességi Köszönöm szépen! és fél-három között lesz valamikor de jó, jó, köszönöm holnap, ha találkozunk és nem ez volt az utolsó adás akkor már tudni fogjuk az eredményt az, hogy ebből mi következik azt nem biztos sőt, biztos, hogy nem Zárózene. Aki akar telefonálni még most egy 70 perc